Udhu billahi min sharuri anfussina wa min sayyati amalina man yahli illahu fala mudilla lah wa man yulli fala hadiya lah wa ashkadan la ilaha inna Allah wahdahu la sharika lah wa ashkadan muhammedan abduhu wa rasuluh sallallahu alihi wa alihi wa asfabihi wa min tabi'ahun bi ihsan ilaha yawmin amma ba'd kao što je nao danas naslo predavanya tema predavanya je ladavina i vlast žena. Zašto ova tema i kako je dovesti u kontekst naših života, nadam se da će se razumijeti iz kompletnog predavanja. Naime, borba za prevlast između muža i žene u porodici, u braku, je sasvim prirodna i normalna i ne može niko negirati. Također ono što što se može reći vezano za temu relacije žene i muža i ko vodi glavnu riječ u kući, ko prevlađuje i to i slično. Ja ću primiti od nekih stvari koji nisu vezani za šarijske tekstove, nego pokšat malo jel da, da da se vratimo na, na stvarnost i da iznesemo neke e, činjenici argumente A naravno je ova tema da nastoje žene u svom vraćnom životu da prevladaju i preuzmu inicijativu, vlast i glavnu riječ u kući, odnosno nad muškarcem. Tu stvar imamo potvrđenu i u jerdostljivnom hadisu u Teha Kaleji. Znači, tu činjenicu Za tu učenjice naše znači, imamo i šerijeski argument da žene znači po prirodi znači imaju imaju tu znači osobinu da nastoje da preuzmu da prevladaju i da vladaju muškarca u kući. Vidišamo posle jel kako to šerija tretira ko treba biti glavni, ko treba voditi e, riječ i kako u kom kontekstu i tako dalje. dokaz da se ovo dešavalo u u i da žene u stvari to radi je hadis Mutefeq Ali'ih u kojem je došlo da je poslanik s.a.l.a. rekao, nama dobro poznat hadis, ma re itu mi na pisaati akli nisam vidio nisam vidio poput žena koje imaju krnjavu pamet i vjeru tako je došlo u doslovnom tekstu hadisa kaže Aslabu li, ruđ, li ređu li lubbi min al-hazim minkunnah. kaže vidio Allah poslanik sallallahu alejhi ve kaže nisam vidio uh, uh, poput vas je ina je uh, uh, opisao znači oni koji imaju krnjao pamet i vjeru. Kaže eslebu li rajul uh, li lubbi Eslebu znači uh, bukvalno je da da od, oduzeti bukvalno znači a u stvari u ovom kontekstu ovdje u hadisu, eslobi ili lubi ha, znači nisam video poput vas, žena, da, znači tako možete da prevladate mozak muškarca hazima, znači odlučnog, odlučnog čovjeka, odvažnog muškarca, nisam znači, vidio nekog poput vas koji su tako sposobne da uradi. Ovim riječima u stvari je potvrđeno, Znači da žena, da žena iako ona, kako došla u do tekstu hadisa, mi napisate Aptul iako ona ima krnjevost u ove dvije stvari, pojašnjene su, nastav, pojašnjene su one u nastavku hadisa na sve strane Apla i Dina, pa su, pa su pitali, pitala su žena Allahovog poslanika, sada ne kaže šta je to čemu je naša krnjevost, vjeri, pameti i dina, pa je poslanik sada Allahom, sada ne pojasnio, Eli se ih da kunne temm, kto tu lajali, la tu sali volate sun kaž zanissu je za neki od vas, kaže je prolazi noči kaže a ona neklanjajne posti, ka a to je kaže od manjkanjusti vjeri i kaže še hadti ih, da kun kaže i svedočenje ne je neki od vas, kaže je nilumi kao što kažto u praskom matel. Je polovina znači švvedočenie od vas je polovina od svjedočenja je muškaca. To je nam je poznata, ali ono što nas interesuje u kontekstu ovog današnje govore, a to je da poslanik, salalaho, ali je poslanik s.a.v. potvrdio ženi sposobnost znači, da nadvlada, da prevlada, i da, znači, da čak i oduzme u bukvalnom smislu jer, pamet, ređu, pamet muškarca koji je odlučan koji je, znači, ima drugačije osobine od ženi koji, koji je, znači, osobine muškarca su dosta drugačije nego koji ženi sa ovim, ovim hadisom je potvrđeno ono što ima smisla danas da mi govorimo o tome a to je ovladavini prevlasti žena ako, ako, se, ako bi se bolje analizirala stvarnost može se videti jedna vrlo bitna stvar a to je da većina žena Ode govori o, o, o nama vjernicima, mi nama koji koji jel koji se drže vjere koji praktikuju vjeru, koji su praktanti. Naći većina žena upravlja svojim muževima ili ono jel ono on pucarsunim brečima, računaju jel vrte vrte muževe oko, oko svog prsta ili po radi po svom čefu, po svom bridu i tako e, Ovo e, Potvrđujem posle znači na veću stvari u kojoj naš našu se tu bizi. Znači većina žena mućinki koje se praktički vjeru gnori u našoj stvarnosti, znači to to tvrđla, znači, ko analizira stvarnost, poznaje stanje među ljudima, znači većina žena upravlja sa svojim muževima. I radi se po onom kako one hoće. Manji dio žena. Manji dio žena, posle što našo dao. Manji dio žena nema kontrolu nad svojim muževima, niti može niti mu može u kraju ući uglavno vi među sobom kada razgovarate ja to prepoznajem jel, ko l svoj svog ženskog dijela porodice znači za oni vi žene između se kada razgovarate i kada za kada neku ženu kažete je ne, ne može ići tamo ne može ići mamo zabranio joj ode zabranio ma kaže li, lopovi o čovjek za koji za koji kažete da je lopov čovjek znači to je ta žena koja još uvijek nije uspostavila kontrolu nad njimi vlast. Naravno ova kontrola i vlast i, e, vladavina žena i upravljanje žena u kurocama znači nije ona bukvalna i nije despotska i nije ona jel nije ona oficirska ni vojna nego je to onako kulturno blago sa sa jel sa znači prvu pra, jel e, uh znači, načinima ublaženog stila vladanja i tako dalje što je poznato među nama. Šta je argument da je da je stanje ovako? Argumenti da žene većina žena u porodicama drži stvari u svojim rukama. Prva stvar je to da žena da ja neću, neću navesti znači, po znači na već onako nasumice stvari, neke koji ukazuju na to. Recimo tu, da recimo zarada, plata, novčanik i raspored finansijskih sredstava bude u rukama ženi. Da je ona ta koja raspoređuje, da, ona je, koja osmisli, da je ona ta koja osmisli, da ona ta koja... Jel, Koja, koja se, koje ko se ko je prepušeno stvar. Znači, ona o tome brine jel obično to muškaraca za zvuk utoga on kaže je, pa dobro ona to bolje zna ona to prati ja neimam vremena ja ovako onako. Uglavnom znači, znači novčanik, zarada, plata, finansijski finansijski dosije, znači glavno mi kod žene i ona ona o tome je, vodi računa i vrti oko toga. što ukazuju stvar ona onako po vrti financije oni jel oni jel on je, on je glavni jel. Druga stvar. Žena, znači velika većina žena u, u suštini određuje s kim će se njen muž družiti. Ona je da, kim, koga, koja se njoj žena sviđa i s kim se ona hoće družiti i njen se muž druži s tom osobom. A to, je, to je stvar šta to ukazuju. To je javak doktrdu stvari da, da, da, on, znači, da se njeno pika i da njeno okruženje, njeni stavovi prolaze, a da muž u stvari samo prilagođava da ona, ako se njoj ne svidi neko društvo neke žene, a, a muž se druži sa njima, ona apsolutno neće da zna zato osoba ni to će da ide i tako dalje e, a, znači, kod, u većini slučajeva muževi se druži muževi se druži sa onim mužeima sa kojima se žene druži sa kojima su one bliske i ono poznato, znamo praktika, tako da su, da su najbolji prijatelji bađe, zašto? zato što dvije sestre, ono se plaho druže pa su oni prijatelji, jel? a inače se da ne ima njih ne bi se može uopšte druži, nepis, nikad druži. E takođe treća stvar. Znači žena je ta koja je u poroci, e, znači ima u, u uvid, znači u svemu sve što se radi, što se planira, što se organizuje, e, što je začiniti, što planovi, sve pod njenom kontrolom i pod njenim uvidom i pod njenim predlozima i tako dalje. Pa sad nemojte odmah mislilo da je u sve, u negativnom smislu, ude govorim samo činjenicnosti stvarne. Znači nekad to bude pozitivno, nekad negativno. A to znači ako je to takvo stanje, a kod, kod velike većine je takvo stanje, znači da je žena ta koja vodi računa koja koja ima uvido svemu, o svemu šta prilazi šta što odlazi, kako se šta orijent, kako se šta radi, budućnost koja se kroji, na koji način, ako je to znači dato, žena je glavno žena to vodi, to ukazuje da u stvari jel, da ona oko sebe da da ona vrti stvari na na svoj da ona radi onako kako hoće, naravno uz uz blagu uz mudro blago sa, sa mužem, jel? E takođe stvar koja ukazuje da, da, da su žene u stvari te koje je al e, vrte, koje su u porodicom. Govorimo ovde o porodičnoj predlasti žena nad muškarcima. Znači ne govorimo ovde o državno, znači, o porodično. E, da žene e, znači, do te mjere smo mi muškarcima spalili na taj nivo, znači, e, da mnogi od muškaraca ne smije ni da pomisli o ženi bi druge žene. Ne da proba Ne da odi, nego da ne smije pomisliti. I narod on cijel oni je sve našao obravljenim ovanizom, on kaže, ba dobro, nije to vrijeme, i ovi što se probali nisu uspjeli, i nije to za nas, i ovo, i on, znači, on razvrazi izgovora, možda to je danas, znači, do te mjere, znači, ona njega sredla, i stesala, i obradla, znači, da on ne pomišlja da on ne pomislo nema šanse da pomisli o mera. Ja. A, a šta je to? Šta je to sporno? Sporno je to što je što je baš obrnu tela. Muž apsolutno nije dužan da, da pita ženu da li će da daje drugu, ni da traži od nje dozvolu, osim ako je uslov da velo da ženi na njom pristao na to, onda mu je važno da ispuni taj šart. Mimo toga znači apsolutno on ne mora da obavještava, ne mora da, ne mora da je upozorava, on, to je lijepo onjeg je jel, da ne bi bilo je iznadu i tako dalje. Nač, a od što se u drugu Nači on, on ima u tome Aloha džeshamu dao tu slobodu i on to može da, ako ispunjava šerijatske šarte više ženstva. A znači do te mjeri je naše stanje svedeno na, na, na, u negativnom smisu, znači da mnogi jel ne smiju pomisliti, najjači oni oni koji se nekad jel koji se nekad našale, jel a narodno budu na vrijeme srezani, našale se o drugoj ženi nešto spomeni i tako dalje, a onda dobije bujcu raznih riječi i reakcija tako dalje, pa onda se smiri jedno vrijeme pa opet ponovi tako dalje e dedi da se da, da su žene te koje koji su glavni unutar porodice da one da se po njihovom uh, mljemlin da da ostvariel da žena znači ošloju krajinu s po pitanju po pitanju postelji, intimnog odnosa da ostvari žena uh, govorogornosti u stvarnosti na uh, što se dešava a to je da da žena ostvari sa uskračivanjem uh, intimnog odnosa u postelji za u prilaska muža u postelji ostvaruje odrežene ciljeve uh, uh, sa svojim mužem to što je poznat konkretna slučaj kod nas koji se desio da je žena rekla, da je žena muža bila u postelji s vedokoj nije on uh, obećao i izvršio da će joj da će mu ono plati vozačku i položiti vozačku uh, uslov znači da bi da bi, da bi prišao u postelji je bilo da joj uplati vozačku i da položi vozačku I, uh, a druge žene naravno druge stvari znači kada kada znači, hoće nešto da ostvari znači njen, uh, njen znači, adut je to priložen u postelji Znači ona ga sa time ucijenjuje, e, e, naravno svjesno i namjerno tražići određenu stvar koju on njoj neće da udovolji. A u stvari šta je ode sporno, sporno je to što stvar treba biti obrnuto, jel? Da je njoj haram da to radi, da je proklinju meleca ko ga odbije i tako deli što je spoznat, jel, šarietski tekstovi. I da se smatra u šarietu nušuz, no nušuz, no znači neposlušnost žene je prema mužu. Osnovna, najveća neposlušnja žene premužnje je da odbije muža u postelji. Ne samo to, nego je duža da mu se odazove kada je pozove u postelju, pa makar je pozvao, ona radila neki posao u kuhinji oko peči, na peči, pite i slično i, ta, i tako dalje. A ona se odšla u suprotnost, u krajnost, drugu, a to je a to u stvari da sa tim, sa intimnom odnosnom žena u stvari drži muža na uzdi. Da upravlja sa njima. Ja. I da, da time je lakše rukovodi sa njima. Ovakve stvari znači, mi možemo navesti mnoštvo e, e, znači, pojedineštvo koje pokazuju da je stvari prva žena unta um, um, naših porodica, znači i tekako je prisutan i da je on uzao maha i da je tu postalo nešto sasvim normalno. Pogotovo u našim krajima ovdje, pošto smo mi jel, htjeli i ne htjeli, jer mi smo odgojeni onako prozapadno. Je žena je ta neka svoja el prava f, feminizam i te stvari. Nači, je žena nisu razumjele is, znači islamsko razumijevanje uloge žene u poroci. Tako da da ste ik od nas stvari poljuljane a, i Allah zna kako se dovesti u, u u u red i u stroj a znači mi možemo još one spomenti slučaja toga je da da u nekim u nekim brakovima znači da su žene znači do te mjere sredile svoje muževe znači da on bukvalno ono što, što kažem ne smi pis On, znači on, on ne smi pričati kad ona ne da, kada ona neće da priča. Znači sačeka ga na svaku, ona mu znači, određe šta će pričat, kako će pričat, na koji način. Naravno, ovaj, mi je uvijek se razgovarati znači, da li to slabo iz muškaraca ili nije slabo iz muškaraca, nisu dovoljno muškarci. Tako da ne ulazimo u to, nego govorimo o jednom činičnom stanju. Naravno jel da da ove stvari nisu samo jel prisutne među nama vjernicima jel one su prisutne i su i kroz istu i kroz istoriju i drugi narode, i muslimana prisutne da da žena unutar porodice prevladaju muževe i utiču i ne samo to nego čak žene jel utiču na, na predsjednike vladare država i da preko njih upravljaju vode čak i države upravljaju državama i i određuju neke stvari jel, preko svojim muževa koji su mandično presjedni. Mi imamo konkretan taj primjer, vi znate slučaj e, Josipa Broza Tita, jel, da je se njemu ovana kapetljala u politiku i tako dalje, do te mjeri da su političari jel, uži krug oko njega, je li 75. godine rekli, Tito izaberi ili nas, ili nju ili nas, kao tvoje uži saradnike, ili nju, jer ona koliko se petlja održivala, da je ona kraju jel, izabrao stvari, nije mogu, ne može sa njom održati, nego moraju sa njima održati, pa je sa njom jel, nezvanično bio, odvojio se, i, a u stvar se pravilo da je njegova žena od 75, i sve dok nije umro. Sto opče poznato, stvar je zabilježena do, dokumentovana. U slučaja je to gotovo veliki zločinca, je zlotvora naših našim to a to je Milošek, to je Vladimir Miloše, Milošević, da je stvari, jel, da je da je veliki učsad na njim imala njegova žena da je upravljao sa njim kao malom bebom do te mjere, znači ja ja kutca imao, nevjerovatno je. A, a on je s drugi strani, bio kao kao brojsko neki veliki političar e u djelovanju on on sarmukovo djelovao. Tu imam slično i kod Muslimana u Osmanskom islamskoj istoriji. Moje poznat slučaj je žene koja se zove Šeđeretu Dur. Osoarta je bila je jedna od žena od Neđmudina Jubija. E znači e, od od e, vladara muslimanskog koji su došli posle Salahudina Jubije. Uh, uh, kada su vladali, znači kada je, bio priestol, uh, kada je bila u Kairu u Egiptu, u tom periodu, znači, kada je njen muž, znači desilo se da su, su krstaše napali, uh, i, i, znači i krstaše i tatare da su osvajali islamski svijet i napali su je s obe strane, ne zna se ko je bio opasniji od njih. Ali u tom momentu kada je Nežbudina uh, Nežbudin, uh, Nežbudin, uh, ljubi, kada je on umro, kada je on umro, uh, tada su bili el Krstasi došli čak prijedlo da osvoji sam Egipat pa je ona el pa je šeđer Tudor jedna od njegovi žena a ona je čak bila oslobođeni rob ona je preuzila kontrolu inače se petljala je vrtela u njegovu politiku i vlast imala uticaj nad njim i ona je preuzela preuzela znači on je umro i ona je sakrila Sač Kralaj je dogovorila se sa, sa vojskovođama uh, muslimanskim tadašnjim, od njih je bio bio bio znači, među njima bio i Kutuz, među njima bio i Zahir uh, Barbaros, to su dva velika vojskovođa, posle su bili jel uh, veliki namjesnici posle njine smrti. Nači ona je i ni držala pod kontrolom. Sa njima je da znači, će sa njih pet šest Naci držala je sastanke, javno se nije ob, ob, obznalo da je da je preselio da umru, nećmu ne, din njen muž, a ona je dači vršila, znači sastanke sa njima i upravljala borbom protiv krstaša, a posli i protiv protiv, protiv protiv Tatara. I smjer znači i ona je uspjela u tome. Naravno jel uspješno se vraćali prvenstveni i na vojvodiči koji su bili jel, na, na, na Kutuza i na na Zahira Viberca, ali znači al ona je koji je bio glavni u tom momentu, znači to je bila ona šeđera Tudor e po, pošto na onako što muslimansko društvo jeste da oni nisu prihvaćali jel zbog poznate stvari jel, islamu da ne može žena biti namjesnik vladar e, ona ona nije mogla sebe proglasiti vladarom nego što je uradla a a imala znači a nje muž je imao imao sina za koji je trebalo biti ladar. i ona je upala u tu grešku jel optužena deslo se znači da ubi njen sin ubine sin prijedo muža kao predstav, koji, bi, koji, bi, koji je trebao njega naslijediti, pa je ona upletena u to ubistvo i otkrivena je ta njina zavera i optužena je i onda je u stvari se je otkrilo eh, da je ona stajala iza te mnogih stvari eh, i eh, i ružno je završila njen završetak je, je bio znači bila upletena u mnoge jel u mnoge vlast, znači, bog želje i borbe da ostane na vlasti, upletena u mnoge negativne stvari do te mjere, je da je na kraju presuđena pod kadi da je ona da se ubije da se izvrši na njoj jel odma za pa je ubijena i čak spominju neki свoči da je njeno tijelo bačeno na smetilište radi ibrata jel zbog zbog tog što je tako postupila e, ovo samo navode jel kao kao jel kao neki dokaz argument vidljivi u stvarnosti da u stvari jel da žene i te znaju jel da preuzmu i da pre, da preuzima inicijativu unutar porodice nad mužem a da vladaju sa njim aj je poznata jel takođe vama je dobro poznata iz reka uh, u kojoj je došlo, za svakog uspješnog muškarca stoji žena, pa čak jel, neki islamisti pokušavaju tu, jel, to opravdati sa strane islama, kaže, jel, iza poslanika salalahova ali in sena stoji, stoji Hatiđa radijalahu anha, Uh, pa onda, jel, onda može se reći da krediteli za ovog iz onog čovjeka stoji ovo i ovaj, ili ovaj. Uh, pa recimo onda neko pa, pa neko pregovore pa dobro ko stoji onda iz nije se ženi uopšte pa oni kažu da je njegova majka koja ga odgojila i tu su naših zato uglavnom znači, može se tu je može se znači ovo izreći dosta dosta tačnih stvari uh, ono uh, kada govori o ovoj ovoj stvari prevlasti žena i Uh, uticaj žena na muževe i tako dalje. Mi će, mi će, ja ću poslijet spomenti kako to šarijat tretira e, kako je to došlo u kuranskim ajetima, kako bi to trebalo da bude, znači, ali ja, govorimo o činjeničnim stvarima. E, naravno, jel, kada govorim ovom, jel, ovde da spominem jednu vrlo zanimljivu stvar, to je jel, da, da žene Vjerovatno i znaju, a mnogi to zaboravi a, u svom ponašanju, a to je da je da žene u globali prave jednu a, jednu, jednu i kobnu grešku u ophodjenju prema muškarcima i to se konstantno ponavlja. A to je da stvari one jel, da upadaju u onu grešku kada muž dođe, kada boravi van kuće i pa da, kada ulazi u kuću i uđe u kuću, one ga, one ga automatski bombarduju s optužba, znači neki rafalno, neki tradicionalno, glavnog napadnog odma gdje si bio, šta se radio, što nisi ovo, što nisi ovo, znači ono što je poznato među vama. Znači, I e, to je jedna stvar, znači, e, kada muž dođe, e, bud bio je negdina osoba, pa kada dođe i odmah doživi jedan udar, napad, e, mnoštvo riječi koji e, koji izazevu e, negativnu radiciju kod njeg, ili ono, ona druga stvar koje žene također upada u, u, u veliku grešku, a to je neprestano, neprestano zvocanje i kljucanje, non no stop se nešto nošnom se su priča, kljuca, zvodca i natura, jedna tista stvar ponavlja, ponavlja, ponavlja, jel, tako da izlude muža muškarca i time upade jednu, jednu veliku grešku u opođenju prema muškarcu. E, šta je ovdje rješenje, kada govorimo o toj stvari, e, šta je rješenje, šta bi stvari bilo jel, pozitivna stvar, kako bi, šta bi bio savjet kako da se pametniji ponašate u ovom kontekstu, O, o, ako je cilj jel, da bude a, harmoničan život ili čak ako je cilj jel, da žena pravuče nešto svoje što hoće da se, desi, jel, da se dešava i radi unutar kuće, a to je u stvari jel, da žena jel, kada muž dođe, kada dolazi negdje bio osutan, bilo da je na postu bil, a, bilo koji povode van kuće i kada dolazi u kuću, znači nije najbolji način opođenja, znači nije ovo, nije ovo opće pravilo, nije u svakom slučaju ne pali, ali uglavnom pali, a to je da ona dočeka muža kao kralja i princa. Na koji način? damo sve sredi, da ga dočeka, damo mu damo da mu pripremi kahvu, čaj, lijepo sjedište, da, ga, da mu, da mu, da mu, da mu znači, izrazi da bi došlo, da kaže pa gdje pa, sam jes, pa, morio, pa šta ti treba, pa ovo, pa ono. A to znači? damo mu srce, da osjeti ljepotu, da, da, da, se, da se raskomoti tako dalje. I onda kad se on opusti, kad se on raskomoti, kad osjeti ljepotu, još ako mu žena i lijepo se obuče, lijepo sredi, ljep, i, i, i, i sredi stan, i kuću, i urijed tako dalje, ionda on, znači ion kada se opusti da e, onda je njegovo srce spremno za obradu kao onaj grnčar jel kada uzme ona onamnu posodu onu zemlju pa, znači tako ona može onemu mužu da brađija kako hoće sve onić crte linije kako hoće kako goštim samo da ga okrene E, taj način da žene koriste znači u većini bi uspjevala i odazivalo ono što hoće. Globalno vidite, znate bolje od mene kako te ide u praksi, al ovo govori znači mnogi upadaju u grešku. Ne mogu nikako da se da se kane ovo bombardovanja s vrata i ogneprestano pučanje, zvocanje koji je kao, kao da se ponavlja kao da je snimio na kasetama. Ove stvari je el e, relacije muža žene, one su dešavale narod, je l, one su bile se dešavale i, e, preneseno je mnoštvo znači, predaja i hadisa u ovom kontekstu, znači, i od poslanika, i od odshaba. Znači, te razmirnice među mužima, poznati je poznate slučaj da je jedan od odshaba došao Omer rad Jelahanu kada je bio halifa, sporio se nešto sa svojom ženom, sa svojom hanumu i došao i kada je došao do kući Omer rad Jelahanu, onda je čuo, čuo je kroz prozor kako je žena Omer rad Jelahanu galam neomera. I tu neopičnu galamu, nego dobro se deri na njegi galami i kritikuje ga i tako dalje i onda on okreni se i vraća se. Pa ga uleda Omer kaže njemu pozvoga po imenu kaže šta, šta je bilo što, što se došao i što se vraća. Pa kaže a došao da tražim rešenje za svoj probleme. kad sam video da ti stii istom problem Vigori odme kada ja sam koji problem pa kaže došao sam imam sporim se sa ženom i tako se obse i tako dalje pa kad sam došao video da ti jel da u stvari na tebe, tebe tvoja žena da ona jel onda ja više vidite nema ja nema šta tu sad jel, da ja tebe da ja tražim za svoje rešenja i ti si jel u istom problem pa kaže Omar je jeo Angel poznato on, on on njegove rešije pa, pa kaže jest ovaj kaže uh, moja žena jel često jel, Gala mi namene, ali ja, kaže, osavuran, prešutim, kada se sjetim, kada se sjetim da ona meni čisti, da mi spremi, da mi opere, da mi pripremi posteljeno, napravi hranu i tako dalje, kad svega to sjetim šta mi radi, šta mi izmeti, ja prešutim i pretrpim njenu, njene riječi, njenu kritiku. Također, a iše radi Allahana, u vredostnim prednosti u Buhariju muslimu, da je ona opisala eh, kakve su bile žene Ansarije i kakve, kakve žene Muhajžira. Uh, u kom kontekstu? A Iša radi Allahana kaže da su, uh, da su žene muhađira, uh, da žene muhađira nisu se smijele raspravljati sa muževima. Nisu smijele da im odvraćaju, nisu, nisu smijele da im uzvrati. Za razlog kaže od žena Ensariki, da su one bile jel, da su one bile po tom pitanju drugačije. I kaže A Iša radi Allahan, kada smo mi došli kaže, učinili hiđu u, u Medinu, kaže zatekli smo u stvari da žene Sarija donose, da ona uzvrati svojim mužima znači oči, oči se uh, kad muž nešto traži od nje oni njima uzvrati pa se posvađe i tako dalje pa je to krilno kaže kod nas pa smo i mi počeli pa sam i ja jednom kaže Pa sam ja se jednom je uzvratila Allahom, pa sam nikju sallalahu, ali se to, a iša redelona priča. I kaže, a onda je, a onda je kaže, zbog toga čuje to moj otac se Bubekr, pa je došao i kada je došao, jel, iz kritikova, znači, bilo to više slučaja spominjate, ali on slučaj je, znači, došao i čak je e Bubekr udario nekoliko puta, išao radi Allahan što se tako ponaša. A ono opisuje, ono što nas intese vode, ono opisuje to stanje, znači, žene Sarije, ki su bile te koje su stvarjali, koje su uzvračale koji su protivile mužjama znale su usprotiviti na njihove neke određene zahtjeve, naredbe, naređenja i tako dalje. Sve ovo što sam spomenuo to je kao neki jel, kao neki uvod o govoru, o govoru, a to je ono što što imamo, znači što je možemo reći gorka stvarnost, a to je znači neislamsko ponašanje unutar porodica. Znači, to da žena preuzme glavnost inicijativu unutar kuće i da ona vodi glavnu riječ, znači, to sa šarijevske strane nije prihvatljivo. E, osim u slučaju, jel, izuzetak je tome, jel, ako je e, muška strana ta koja ne praktikuje vjeru, koja se nadrži e, šarijevskih propisa, koji radi određene harame, pa se njegova hanuman e, koja praktikuje vjeru buni, i nesmušaga i usmjerava ga i hoće od njega da napravi boljih čovjeka. Naču u tom slučaju ili znači u tom slučaju znači nije strana je privlačiva i bolja uh, dok se njegovo stanje ne popravi. Ili u slučaju jel, ako je a to su sve izuzeći znači u slučaju ako imamo mužeženo, pa je muž jel, kao ličnost, kao muško, znači uh, slab. Znači psihički je slab e znači kao ličnost kao osoba znači nije sposoban da upravlja da vodi lahko ga ljudi obmanjate prevare i tako dalje e, u tome se nije pokazuje ili možda ima tome sklon je dobar u tome al ga njegova ona je pretekla u tome glavno ženama e, znači na domjestu tu stvar znači ono što njemu fali ženama na domjestu i ona preuzme inicijativu pa ona upravlja kako ne bi otišli u Heladije e, uglavnom to su izuzeci a šta bi trebalo biti pravilo? Pravilo bi trebalo biti ono jel što što vi jel što učite neprestano i stalno hipsirate u kuranskim ajetima. Znači ima tu dva kuranska ajeta su riješili ovaj problem. Relaciju muška i ženska u stvari ko treba da vlada u porodici? Ko treba biti glavni u porodici i šta znači ta vladana? Znači nema mi vremena sad detalje tu da ispitujemo šta se podrazumijeva pod to vladanim, vladaminom i upravljanjem, ali e, po tom pitanju, znači, Allah Ješanu je bio decidan i jasan i pojasnuje tu stvar nama da ne može preciznije biti, da ne može biti preciznije, znači. E, to ćemo spomenuti, znači, i onda možemo to uporijeti sa, sa našim stanjem. E, ako bi neko rekao, jel, da, da ja nisam precizno odredio naše stanje, volio bi da nisam, volio bi da griješem u tom, jel, ali nažalost, jel, možda je i gore od toga može i govori od onog jel što sam ja naveo da su ipak žene vrte e, da drže stvari u svojim rukama da vrte e, da vrte, jel, svog vrsta, da one rukovode da one upravljaju e, da su one te jelčija čija je zadnja u kući to je uglavno velke većine jelčinjanica u, jel, u mnogo mnogih porodica onih znači od nas koji, koji se držimo vjeri Allah džeshanu kaže nešto drugačije Allahu taala kaže jel e, u u U kojoj suri, u suri Al-Ma'ide, 34. ayet, kaže Allah subhanahu ta'ala, ka ar-rijalu qawamun ala nisa' bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd, wa bima anfaqu min anvaadihim. Kaže moshkarci su, kako je prevođen, bezinkorujim, su oni koji vode brigu o ženama, kaže bima fadallahu baradamu albas zbog toga što je Allah džashanu dao prednost jednima na drugima kome je dao prednost dao prednost muškarcima nad ženama u ovim ankafovima ali zbog toga što oni i troše i iz njihovog imetka šta znači ovo kavamun er rijalu qawamun muškarci su oni koji vode brigo, koji upravljaju ženama jače ovde namet znači nekoliko ti stvari koje su spomenute u tefsirima Uh, da znači, pomemču prvo iz uh, uh, tafsirah Ibn Kathirah pošto suvnano mi na neke vrčamo U tafsiru Ibn Kathirah kaže Ibn Kefir da to znači, ova je ajde, kaže arređulu qayimu na mre, kaže moshkarat je onaj qayim, nači onaj koji upravlja sa ženom kaže, huva isuha wa kabiruha, wa hakim aliha, wa muheđibuha, idha iha uvedjat kaže muškarat znači žene njen predsjednik njen kebi znači njen onaj glavni hakim aleha onaj koji vlada nad njom wa muaddibha onaj koji odgaja i da ja veđet kada skrini kada skrini lijevo desno onaj onaj koji odgaja to kaže ibn katir pa kaže nastavlja dalje kaže bima kada Allahu ba'dahu wala ba'z zbog toga što Allah žano da prednost jednima nad drugima kaže kaže ibn katir li anar rijal ehdalu minenisa, jer kaže muškarci su bolji od žena. Wa ređulu kajru minel maraki. Muškarac je bolji od ženi. Kaže, walihada kaneti nobuvati muhtesatu berđan. Zbog toga je, kaže, vervijesništvo specifičnoj datu samo muškarcima. Kaže, okezalike mulkul adam. Također najviša vlast namisništvo date u ruke uh, muškaraca. Pa je onda nabeo hadis, uh, Mutefeq Alehi. Odavid Bekra kaže lan yufliha qawmun walau amrahum imrata znači uspjeti narod koji, koji povjeri svoj stvar ženi odnosno koji postavi za namjesnika ženu Hadis koji viži pardon imam Mutafekalining viži Buharija u svom Sahihu takođe kaže nukati kaže mansib qada funkcija kadije takođe nije specifična samo za muškarce ne mogu kadije biti žene Uh, kaže bi manafa pomenevalim zbog toga kaže što oni troše daju svog metka, daju metka kaže odan metak se misli kaže od mehra koji daju od nefaqat odnosno izdvajanja izdržavanja i ostali stvari koje Allah šano obavezao njih koji su došle pojašnjenje koji su wajib koji su od uh, u odnosu čovjeka s žene Ja je kaže herrul afdalu min al marati muškarac je bolji od žene fi nefsih sam posebi wa lahu al i on ima prednost nad njom wal ifda i prvenstvo nad njom fa nasaba an yakuna qayyiman aleha i zbog toga ima smisla da bude on onaj koji vodi računa koji upravlja sa njom i onda je naveo drugi kuranski ajat والل يرجال عليهن درجه مشقات ندما يما يدان ستين هو ده يل навео je ono što se prenosi od bla ibn babara diala vanhuma kaže ar-djal hala modelinsa prenosi da da od bla ibn babara rekao kaže a to znači yani kaže umara muškarci su emiri nad, nad ženama što znači emir znači, on, on, znači oni koji upravljaju oni koji naređuju oficiri nad ženama kaže aliha entuti'ahu kaže na nje nije na je obaz da mu bude pokorna fi ima bihi ono što, što on njoj naredi mintati od stvari kojima treba biti poslušna i tako dalje tra naodi znači ovo je ovo je ono što spominje ibn Kefir. Uh, mufesir beravi ima beravi kaže svom tefsiru uh, kod isto ajeta kaže radjalu ka uamuna alisa kaže al musallitun ala ta'dibihin kaže oni su oni znači koji imaju imaju vlast imaju pravo imaju moć da njih odgajaju da upravljaju sa njima kaže wa qawam wa qayyim bima nawaht k'n'qawam na znači, što govorite sa strane jezika vi riječi da ima isto značenje jedina i množina kaže šta u stvari to znači kaže kao qawam kaže ta, sa strane jezika u arapskom jeziku kaže to je naj najveći vid izražavanja kaže wa qaim bimesalihi wa tadbir wa tadbir on je znači onaj koji upravlja sa njinim stvarima koji su, za njenu korist, sve što je potrebno za njen život i čak za njeno odgajanje za njeno odgajanje i u nastavku kaže kaže bima fadlall zbog toga što Allah dao prednost jednima na drugima znači muškarcima na ženom kaže fadl ar-rijala dao je prednost muškarcima na ženama biziyadatin al-aqli wa dini wal zbog viška kaže pameti i vjere i vilayeta i znači da datamo je moć vođenja i upravljanja I on kaže onadali, kaže, neki drugi član kaže, biše hadeti liqvli taj zbog toga što je je šehadet uh, muškarca je uh, jedan muškarac vrijedi koliko šehade dvije žene kad što došo u suuri Bekare. Kaže a neki drugi član kaže, o bil dzhihad zbog toga što muškarac ima obavezu dzhihada za razliku od žena. Narod je ovdje nedostatak današnjih muškaraca i nedostatak muških osobina kod današnjih muškaraca što nema dzhihada i nema borbe pravi muški osobine isplivaju kod muškaraca u džihadu, u borbi kada dođu u opasnost, kada se treba izložiti nečemu, onda istovi njihov, jel kada se jel, skine pa paučina prašina stanje oda ostane onaj pravi materijal, ono željezo, ona ona snaga u njima. Međutim jel pošto nema borbe, nema džihada, pa jel pa to jel, ostanu ostane konstantno muškarci, poput žena i gori od žena i dimjari pravi dimjari i gori od žena. E, da li kaže Beravi, kaže Kaže, ovo bili ibadati, mina "Vo bil ibadat mena džuma te I kaže, "Bolji su muškarci od žena naši zbog ibadeta." Koja ibadeta? Da, znači što poklanjaju džumu i kanje u džemaat. Oni imaju prednost u tome u tome žene. Takođe kaže neko učenjak kaže, "Vahu ana redžala yankihu erban wala li marati illa zawjat." Kaže, "Zbog toga su bolji što muškarac Ima pravo da oženik četiri žene, a žena nema pravo osim da ima jednog muža. Kažu drugi činjaci, kaže drugi učenjak, kaže: "Wa qila ana bi ana talaq bi izbog toga što muškarac je onaj čijoj ruci talak. Ne može žena da talak, samo muškarac može dati ženi talak. I onda kaže: "Ka tile wa bill miraz", izbog toga što muškarac je po pomirazu, po nasistu, je ima prednost muža data u odnosu u odnosu na ženu. Kaže izbog dijeta, izbog krvarenje. Krvarina ženi uh, duplo manja od, od muškarca. I kaže Bog Nubuvata, to je spomenutno kefir, što je uh, Nubuvat vjerba vjesništno dato samo jel, dato u ruke uh, muškaraca. Ovo znači navodi iman Degavi. Uh, slično k tome jel, navodi i također Ibn Larebi u svom uh, tefsiru Alhamul Koran, kada govori znači, o o značenju ove riječi qawwamuna 'ala nisa šta se tu misli kaže značenje qawwam liqaym kaže aminun 'alayha yatawalla amraha znači on je njen povjerenik, on je njen direktor on je njen upravlitelj, on on, stvar, jel, on je on onaj koji vodi i upravlja stvar njenog života kaže wa yuslihuha fiha liha i on je onaj koji znači islah znači, koji popravlja njeno oni onaj koji popravlja njeino stanje i kaže Kalim ibn Abbas radila anka kaže aleha ta i ona je obavezna da bude njemu pokorna onda dalje namodi el ibn Arabi e, kaže e, muškarači kaže bima fadlallahu badam oba'da, e, zbog toga što muškarač e, data prednost Allah da je dao prednost jedinama na drugima muškarcima na ženama pa je spominje kaže tu su kaže tri stvari uglavnom vraća se na tri stvari prednost muškarcama na ženama kaže prvo kemalul akli zbog kaže potpunosti njegove pameti. Druga, a to je, naravno došlo u onom hadisku ja sam spomenuo, kaže druga stvar ke malu dini wa taati fil jihad wa amr bil ma'ruf wa umum i zbog toga kaže što kaže, imaju ima muškarci potpunu vjeru, potpuni vjeru odnosno na ženu i kaže i potpuni pokornost pokornosti ala u dželešanu zbog džihada na nareživanja dobra i odučanje od zla. To je dato ruke muškarcima prvenstveno pa na na naveo je poznati hadis koji smo mi napomenuli i treću stvar ka ka navodi kaže bezlogod manal minas, minas sadaq izbog toga što muškarci izdvajaju jel i, a, troši svoj imetak a, troši ga u čemu znači u mehru u izdržavanju porodice kaže a, kao što je spomenuto u, u ajetu, u nastavku ovih ajeta znači ovi ajeti jasno i nedvosmisleno ukazuju na jednu vrlo bitnu stvar da da vi naše sestre trebate jedno spati za sto vremena. Da je znači, ovaj Koran koji učite na pamet i koji je, koji je naš zakon, koji naš ustav, Allah Ješanov, čiji je govor u ovom Koranu, jasno je ono dvospisno kaže da je onaj ko treba da bude glavni u poruci muškarac i muž. Kada žena hoće da preuzme ulogu njegovu, osim u izuzetnim situacijama, znači ona prelazi granice onog što je Allah Ješanov odredio i naredio. Što je Allah što to odredio, znači, ne trebao se plaho obježivati koliko je to razumno i koliko je to realno da muškarac bude onaj koji upravlja, koji vodi, a da bude žena ona koja bude bođena. Znači oko toga se ne trebao obježivati ni sa strani stvarnosti, ni fizičkih konstituciji muškarca, ni ženi, ni, a sa strani šarijata je ovo što je došlo u Kuranu. Ako, ako bi žena neka htjela u stvari da uradi, da uradi, da priđe granice ovoga kako na koji način da ona pokuša da uzme da zauzme ulogu muškarca da, da poželi čak to a onda uložiš Anu na jednog drugog mojeto znači u nekoliko ajta pri uh, u istoj suri uh, pardon ja sam rekao u ono pri suri ajde ovo je bilo surni sa ovaj ajto surni sa rijal kalamun ali sad to, uh, to je znači surni uh, koji se rekao 34. ajt znači uh, a u ajtu 32. ajto istej suri e znači govorimo o temi a šta ako žena poželi da zauzme mjesto muškarca a i malašan da odgovori na tu stvar i kaže wala tatamanna ma fadala Allahu bihi ba'dakum ala ba'd lirrijali nasib mimma maktasab wa lin-nisa nasib mimma maktasabna kaže wala tatamanna ma fadala nemojte žel, želiti ono ono prednost koji Allah je dao jednima na drugima Ima, muškarci imaju udiju od ono što oni uradi, žene imaju udiju, znači imaju nagradu. Muškarci imaju nagradu za ono što oni uradi, žene imaju nagradu za ono što one uradi. E, ovo e, vezano za nagradu. Ovdje se misli, znači, žene mogu imati istu nagradu na hirad kao i muškarac ako radi svoj posao koji je Alašanu zadužio. A to je prvnestveno ova uloga u Kada izađe iz ove uloge, znači ona pravi grešku, ona upada u grijev. I odvode sve u teže i teže i veće grihove. Znači ona može, ona se ne treba plahu sekirati za seva i za narodno. Ona ako, ako je pokorna svome mužu, ona ima istu nagradu kao i on na što radi druga od djela koja su, koja su uh, u njenim ili našim očima vrednija uh, i zbog toga je nastala ovdje. Znači povod objave ovog ajta, koji se povinju s tim u Feserijal, je u stvari, to što se prenosio od Umu Seleme radi Allaho Anha, Da je ona rekla, Allaho poslaniće, kaže, ina riđale, jak zun vela nadzu lehum uh, di'afu, ma lena minil miras. Kaže, Allaho poslaniće, kaže, muškarci, kaže, vodi džihad, idu u džihad, a mi ne idemo u džihad. I kaže, uh, i oni ima, kaže, duplo više od mirasa, od, od nasijestva, od nas. Kaže, uh, feleu kun na riđale, gazeu na kema gazeu, u ahadna minil mirasi, i tako daj, kaže, šta, a kako bilo Allaho poslaniće, da i mi idemo u džihad, da i mi vodimo borbu, jela da idemo u džihad pa da se pa inama dijel da idemo imamo isti miraz kao što i oni imaju pa je objavljen ovaj ajat. koji ajet znači objavljen ajaj ovaj ajet ovaj a to je da je Allah dželšanu znači rekao wana ma fadallallahu bi ba'dikum nemojte želiti nemojte se nadati nemojte težiti tome što je jedne, al onome ćemo valaš jedno dao prednost jedinama na drugima. Ne može ženo da težiš onome što je dato muškarcu. Ne igraj njegovu ulogu i ne uzimaj njegovu ulogu. Jer Allah dželle to tu ovde zabranjuje po ovom Kur'anskom ayet. Ako to uradiš, znači doživljavaš jedan vid izvitoperejenja. Znači nešto što se des, a, narošta, pogotovo što to vodi vodi znači u destrukciju porodice i vodi, vodi u nenormalnu situaciju. Uh, opet ulačio, znači, ova stvar, znači, ko treba biti da vodi porodcu, ko treba biti glavni i porodcu i mimo porodcu, Allah Ješanu, znači je jasno pojasnio u ovim ajetima, uh, mufesiri, učenjaci ovog umeta, skoro pa da nima razilaženja po ovom pitanju, znači, to da je muškarac treba biti glavni koji vodi porodcu, a da žena treba biti pokorna i da u tom skladu treba i živjeti. Znači, ovo se odnosi na bilo koju ženu. I, e, i na moju ženu i na e, ženu bilo kojeg grata i na moju majku i na moju sestru i na mojeg čerke ovo je šerijat, ovo je Allahova vjera. a ono što dođu neki drugi danas pokušavaju da iskrive da iskrive ovaj šerijat e, pokušavajući da prilazi sa raznoraznih strana sa raznoraznih strana a to je ono jel, što je prvesto ne bio povod što sam ja e, pristao da govorim o ovoj temi a to je jel, da je se pojavilo sada 2013. godine Pojavio se znači jedan novi novi udar e, feminista. E, dobili su čak su pridoble određene jel određeni, e, određeni žene muslimanke islamistkinje koje koj radi za islam i tako dalje. Tako da jedna žena a, Ansa Tamara Grey porekla iz Amerike e, da je ona jel, da je napisala jedan jako zanimljiv tekst koji je jel koji osvojio mnoge žene muslimanke, pogotovo kod nas ovdje u Bosni. Prevođen je taj tekst. Ona je govor održala jel. I tu to, to čak i rabiti u evropsko U glavnom rezimej tog teksta, a ona se oslanja u stvari, oslanja se na jedan, jel na jedan stvari z, z, z, z, jedan tekst koji je izašao s strane feminističkog pokreta, jel, od strane eh, Standerga, nego od jel koji je napisao taj tekst. Tekst teksta je, je u podnaslovom izađe izađe, odnosi se na ženu. Pa ona preuzela taj tekst i preobradila ga i u stvari usmijela ispustila ga na ženu muslimanu. I e, šta je spurno u tom tekstu? Znači, e, tekst je izuzetno opasno sa strane, jel, e, sa strane toga da neka obična muslimanka, koja, koja, nema, koja nije učila, izučavala islam, može lako pasti na, na ovom što je došlo u tom tekstu. U stvari, u tom tekstu, sluština tog testa je. U stvari, da se žena muslimanka poziva da izađe, da istupi, da izađe u etar, da izađe iz svoje kuće, da izađe u društvo, da počne radi, da upravi, da upravlja, da bude namjestnik, da bude vladar, da bude e, ovo, da bude ovo, da bude ono. E, I ono što je najgore, jel, e, da se u svemu tome prelaze granice šerijata. I to je ono što je spurno, ne vodeći računa o granicama šerijata. Čak nakarano tumačeći jel, mnoge druge šerijatske tekstove koji, koji se ne mogu ustaviti sa takvim nasupom žene. Ono što je bitno ovdje, što je vezano na taj tekst, naravno nijem cijet da govorim o tog testu, ni da ga detaljno otiramo, znači trebalo bi jel mnogo vremena da se detaljno o njemu priča. Ono što je bitno, ova, ova žena muslimanka, ona je navila, znači, Ona je navjela u tom tekstu, jel, počeo će govoriti jel, o, o feminističkom pokrijetu, kada je on nastao ilier, ilier, 1848, kako je nastao i tako dalje i kako je to dijelo muslimanskom svijetu, odnos, odnosno kako je to u muslimanskom svijetu dočekan taj pokrijet na nož, kako su muslimanke u stvari jel, koje su bile zaostalo živele jel, uh, potpale tave, po taj pokret uh, ali sa strane vjere znači taj pokrijet ocjenjen kao na, nazadan, jel, u stvari vodlje su ga pokritale žene koje su otkrile i tako dalje. Ona je ušla u te detalje uh, i pokuša, počela u stvari, da spasi tu ideju feminizma i da kaže da u ona u osnovi nije sporna, nego je samo treba ispravno razumjeti, a u stvari vraća se na to da mi muslimani, odnosno vi muslimanke niste dobro razumjeli ulogu žene u islamu. I onda je došla sa sa masom nekih podataka a što istorijski, što šerijatski, kojima ona tvrdi da je, naši prije ovog feminističkog pokreta, prije kolonijalnog osvajanja muslimanskog svijeta, da su muslimanke, u, u, znači, u islamskom svijetu bile one koje su jel izlaz dole javnost, koje su, koje su radle, koje su vodle države, koje su upravljale, koje su ovo, koje su ono i navela je tu masu stvari. U stvari, da potprije tu stvar, kako žena u stvari danas muslimanka, treba to da uradi isto kako treba naši da zbaci to ta jara potlačena se od strane muža koji je cijelo vrijeme upravlja sa njom i cijelo vrijeme određuje kako će živjeti na koji način gdje će živjeti tako dalje ona poziva znači na bunt protiv toga i onda je tu navela masu stvari na koje mnogi od nas mogu pasti ako ne imaju dovoljno znanja o tome O čemu se radi? Znači ona je nazvala u prvom momentu znači, nekoliko, nekoliko uspješnijih islamske lišćnosti od strane žena koje su uspjele u islamskom svijetu, znači prije kolonialnih osvajanja, znači prije uh, 19. vijeka. Navjela je primjer neke Nane Asma, Esma, kako je ime je, neke iz... Uh, iz Nigerije pa kako je jedan nigerijski učenjak naveo je kako stvari žene u njihovom dobu jel, da, njihova, da u njihovom dobu žena koja se nije bavila zanatom i trgovinom i tako koja nije izlazla vani radla koja se ostavljala samo na opštinu sloga muža da je to bila jel najponiženija najprezrenija žena u društvu gdje su oni živjeli i, i slične stvari onda je naveo jel kako je u hilafetu Osmana Fadila jel, ibn Fadila kako je njegova žena njegova žena u stvaru bila namisnik vladara onda kako kraljica Amina u pokrajni Zarija kako ona vladala i vr, po njenom po, njimu, po, njimu, po njimu lažu, je po dino kako procitirao islam islamski umjet do tom mjestu kako u 13 stoja što ona navodi kako ćerka Šah Sudinova tamo u Indiji kako ona je bila na pored dvojice njegovih sinova ona je došla na vlazi jer je bila sposobna je vodla vodla čitavu državu i tako novela neke podatke jednog nisu je spomenuo Šeheret udur ne znam s kojeg azdoga uglavnom ono što je meni bitno ovdje znači ona je spomenula neki šerijanski kao argumente u stvari za do, kao do... Pokaza to da žena treba da izađe u javnost, treba da izađe u eter, treba da izađe vani, treba da počne da vodi i ona bitku i borbu, da se izbori, da, da znači, ne, ne dozvoli da je muška, muškarac voda na, na, na privodcu, da je voda jel, kao, kao hajvana nego da ona uzme stvar u svoje ruke. Pa je u tom kontekstu, jel, u kontekstu je došla do, do, do pograšnjeg tumačenja što nekih ajeta, što nekih jel, hadisa u kojima ima slabosti pa je navila poput jel, tumačenje furhanskog ajeta u kojim Alažišanu naređuje da žene spustije džilbabe ni zase. Uh, pa se ja znam sad ististorično na vrijeme pa neć ima sve ovo da izložim uh, a vjerote ovaj ovaj ovaj ova stvari vrlo bitna da, da se mogu spomenti a vezane zato da ona navela znači odriženje ajet navela je znači dva ajeta navela je događaj kod istorijom islama u kojima se spominju znači događaji znači od sahabijki poput Umu Amare da se ona borila jel kako vodla Džiha kako onda izašla javnost pa onda Šifa bint Abdullah kako ona bila jel upravljala jel na pijaci bila kontrolor pijaci, i postavi Omara delan i slične stvari znači onda navela Umubarak kako ona predvodila džemat Muslimana bila žena koja je u džematu u, u džamiju mešidu pa uglavnom sve ove stvari jel na pogrešan način Tomačići i Gregorići a uglavnom sve se radi u slabim predavima slabim hadisima da su uopšte to od njega deslo pa je onda znači iz stoga je pokušala da izvuče i zaključak a to je da pozove ženu muslimanku da izađe da iskoči da izađe da se drzne da, da se liši tih patrijarhalnih tih, tih okova i tih lanaca da izađe u eter da, da se da ustvari, da da da više prekine tu prevlast muškarca i da da muškarac nema nema pravo da nju da gleda hoćes ona pokrit ne će se pokrito je temir joj autom pisala jel, i sliče stvari uglavnom ali e, ono što je bitno što ima smisla spomnjati u stvari ima smisla spomnjati ovaj tekst i ovu, ovu jel, ja sam to nazvao isla, e, islamski feministski manifest jedne zabludile muslimanke jer zaista je čista zabluda što spominjete jer ona poziva ženu muslimanku da u stvari ona prevrni stvari na opačke i da ona preuzme stvar u svoje ruke, a što je opriječno ovim šarijaskim tekstama koje smo malo prije spomenuli i poziva muslimanko da izađe iskuči iz da izađe na javna mjesta da radi i sve ovo pokušava da potkripi nekakvim kao historijskim i šarijaskim argumentima koji htijući da kaže i da ostvari da su muslimake u prvu, znači muslimake da su prije i bile takve, Muslimani ka jesu bile takve, one jesu upravo da jesu ugotla i poslanik pos, salazem podsticao na to. Nači i da je to u stvari pravi istinski islam, a ne ovo što nam muškarci tumači spominju u svojim tefsirima. a, a nije se moglo da se iskazane sve što se trebalo kaže, molim me lažeš hanov da ovo bude dokazano nas a ne protiv nas. Vani Allahu mevaghem teška da da